На 20 февруари, тоест вчерашния ден, само че преди 10 години, през 2014 година, започва така наречената Временна окупация на Крим от Русия. Това, което Русия пък нарича присъединяване, официално става на 18 марта същата година. Преди това е революцията на достоинството, останала под знака на площада, на украински майдан. За историята и нейните фалшификации, както и за използването и като инструмент на пропагандата и войната, ще стане дома сега. Добър ден, казвам на Ана Тертична. Добър ден. Тя е доктор по история, занимава се с история на отношенията Балкария-Украина. Под нейно съставителство излиза един уникален фототипен сборник от броевете на списанието, което Украинското посолство в София издава в периода 1919-1920 година. Също така тя е съавтор на монография за украинско-българските отношения между двете световни войни, а в момента е част и от дипломатическата мисия на Украина. Госпожо Тертич има ли според вас някаква особена фиксация на Русия в тези февруарски дни? На 20 февруари започва така наречената времена окупация на Крим преди 10 години, през 2014. На 24 февруари 2022 Русия нанася въздушни удари и започва пълномащабна война срещу вашата страна. Случайно ли е съвпаданието на дати? Е, колкото и да анализираме съвпадение или случайности в датите на руските престъпления срещу Украина, вероятно този въпрос трябва да бъде отправен съм, към самите кремлевските лидери по време на заседание на а, международен криминален съд в Хага а, в бъдещо. Но надали ще получим смислен отговор. А, иначе руските хибридни сценарии а, за превземане на чужите територии по принцип, не са много креативни, и работят по едни и същите методички от, от десетилетия. И. Това за първ път нали, опита за превземане на Крим от Украина беше превзет 1994 година и много малко хора спомнят за това. В крайната сметка тогава украинските специални служби реагираха много бързо и ефективно и се стигне до едно споразумение с Русия за раздела на Черноморския флот също това е, споразумение, което нали, се оказа ничтожно, както и другите международни споразумения подписани с Русия. А, но, нали, след 10 е, години руската агресия, ние не веднъж ведяхме е, такива опити. Кремл да екскалира своята експансия към някаква си замислена дата, и не променяйки тактика с ескалацията, отново и отново опитват да постигнат своите имперските цели. Сега аз обаче се връщам на въпроса дали виждаме някаква особена фиксация, ако не към конкретните февруарски дати, тази а, особено размирна февруарска седмица, към историята изобщо като инструмент за геополитически претенции към съседите, защото чухме как повече от 30 минути руският президент Владимир Путин отдели, за да разяснява пред Тъкър Калсън исторически детайли. Може би единственото забавно беше, че в началото а, му казва, че са му нужни 30 секунди. После те стават 30 минути. Имаше нещо подобно, след това се замислих, с тридневната военна операция. Тридневна операция, която сега влиза в третата си година. Фиксация върху история определено има и история Русия опитва се да използва като оръжие, но крайно време е да се разбере и световния мащаб, че руската история е била фалшифицирана от тях изцяло и неведнъж. И тя се базира на митология, обслужваща идеология на руската власт с различни режими и различните периоди при тях. А фалшифицирането и започне още от самото създаване на Московското княжество с нападения срещу Киев по време на кнез Юри Долгоруки 12 век. С откраднати отградки в блага започна създаване на Московското княжество вследствие Московското царство и преименовано в последствие в Руската империя. Тоест цялата тази история на която се позовава Владимир Путин на практика може да има съвсем Различна интерпретация? А, абсолютно, защото тази история, която в момента опитва се да, да използва кремлевския режим, това си има корени в методички от периода на действия на КГБ-то. И... Нали, Знаеме, че в период, по време на СССР идеята е била и целта е била на създаване на единия съветския народ за сметка на заличаване на другите нации и народи. И в сегашната риторика им виждаме реинкарнациите на най-лошите практики от съветското време. Сега, тъй като на мен не ми се иска този разговор да а, а, прилича на а, разговор по. А, исторически факти, а, просто не, не е това предаването, но ако трябва да отделите две ключови тези, които според вас са, са особено спорни по отношение на Украина, за да, за да са информирани нашите слушатели? Е, има значително повече от две интерпретации. В това интервю са толкова свободни и широки, че повече приличат на измислени альтернативни приказки, е, нямащи нищо общо с доказани факти и резултати от научните проучвания, от световно известни историци. Е, но по отношение на история на Украина, не че е спорна напълно несъстоятелна е теза, е, че Украина е измисли Сталин. Преди е, няколко години е, е, Путин заяви, че Украина е измисли Ленин, така че не виждаме нито стабилност в, в тези руски наративи. А, но нали, целта на тези изяви е една изключително да се оспори право на украинския народ за независимост. А, но да се докаже несостоятелност на такива твърдения, просто искам да се свърна към 45-та година миналия век. И да е, погледнем архивите от създаване на Организация на Обединените нации. С какво СССР апелира Украинската република да стане отделен, самостоятелен член на ОНЕ? И, и на първото място в. Тези документи сега буквално цитирам, пише Украински народ има многовековна история, свързана с развитие и борба на съхраняване на своята държава и националната независимост. Вече през петето столетие на територия на Европа, съществуваща е славянска държава Киевска Рус с столицата Киев. И сега да се замислим, защо тогава аргумента е бил на международната арена ЕДИН, а в днешното време кремлевския режим опитва да пробутва приказки за някакви измислени варианти. Сега да погледнем малко в а, а, още една неизследвана достатъчно историческа територия, която обаче засяга България и Украина. Наистина ли царство България е сред а, първите държави, които признават а, Украинската Народна Република след Брест-Литовския мирен договор? И как си обяснявате това? Точно така Царство България призна независима Украинска народна република на 9 февруари 18-та година миналия век, заедно с Германия, Турция и Анстро-Унгария. И веднага установи дипломатическите отношения с Киев. Просланник професор Иван Шишманов беше изпратен в Киев. Име което със сигурност българите са чували. Абсолютно, но малко от тях знаят, че е бил и посланник в Украина и в София беше командирован посланник на УНР Александър Шулгин. И като цяло УНР в този период установи дипломатически отношения с повече от 30 държави по света. Признаване на украинската държава от царство България се случи благодарение на специално лично отношение на царя Фердинанд I към Украина. И голяма част от българския елит беше тогава вдъхновен от идеи разпространявани от Съюза за освобождение на Украина, действащ по време на Първата световна война. А и от идея на подкрепата на независима Украина, разпространявани в Европа по това време. Сега споменахте Иван Шишманов, може би има и още българи и респективно украинци, които пък имат отношение към тези процеси само да споменем имената им. Да, да, защото много важно да се каже, че един от видните украинските учени, който беше избягал от Киев поради репресии в Царската Русия, Дойде в България хиляда стотин хиляда и. Кой след освобождение. След освобождение, да. така. Е, и по покана на българските и помагаше на е, основяване на Софийския университет. Е, Иван Шишманов беше ученик на професор Михайло Драгоманов, но и като цяло много български студенти в следствие станаха видни български интелектуалци те подкрепяха Украина. И подкрепяха и дейността на първите украински дипломати през периода 1918-1921 година да спомена сега такива видни писатели като Страшимиров, Челенгиров, Цанков Дережан, Владенов, Балабанов, а между голями приятели на Украина беше и Иван Вазов. Какво става през 1921-1922 година така нареченото създаване на така наречената съветска Украина и дали в България има отражение на създаването на украинско задгранично правителство. След бълшевицката окупация на Украина, правителство на ОНР е, замина в емиграция и не спираше своята дейност до 1921 година, когато Украина възобнови своята независимост. Е, голям въпрос всъщност, като споменахте, Светска Украина тогава как е била създадена и защо столица е била в Харков до 1934 година. По много прилики Съветска Украина в тоя период била креирана като хибриден болшевицки проект. И много прилича на днешните опити Русия да прикаже съществуване на Донецка, Донецка там уж и Луганска, някакви си квази държави. А сега как си обяснявате, че толкова малко се знае за всичко това в България? А, дали, има, дали има яснота всъщност къде са архивите? Вие самата сте работила с архив, който се намира и в България. Вероятно и в Украина има такъв. Допускате ли, че може да има архивни единици в този архив, който Москва не връща на България? А, огромна част от архивите е съхранена точно в български архиви. Беше забранена за е, изследване до 1995 година просто с грив секретно. Не се допускаха хора. А, но, вероятно, имаме късмет. Защото точно благодарение на тези архиви може да научим и за украинската емиграция в периода между двете световни войни, а, за да на представители на задгранично украинско правителство. Имах, и, имаше тук четири от тях. Един о, о, о, е много виден украинец, професор Михайло Порашчук, е известен скулптор и е, като цяло вероятно трябва да се каже, че много повече украинските изследователи е, работили с тези архиви колкото български от 1995 година насам. Тоест, по-голяма интереса от страна на украинците, отколкото от българите. Някаква идея, някакво обяснение от ваша страна? Стигнали ли сте до някакъв отглоз? Аз самата, когато започнах да изследвам тая тема, бях очудена, защо а, повече а, има украински изследвания, отколкото български, вероятно, в пътя и в пътя, доминация за сметката на интерес на украинските учени. Вероятно, това се дължи към съхранена историческа памет сред украинците, чеите дядовци са воювали за освобождение на България, и от традиция на украинска историческата школа към изучаване на украинско-българските връзки и също така благодарение на центрове по българистика в Украина – в Киев, Харки, в Одеса, Лив, Мелитопол, Бърдянска, Запорожие. Има украинци, които са част от руската освободителна, както я наричаме, армия важна за освобождението на България, а, както има всъщност представители на други народи, а, финландци, поляци в а, тази рускоосвободителна армия. Но а, нека да ви върна сега към дните преди началото на пълномасштабната военна операция на 24 февруари 2022 година. Тя къде ви завари вас лично? А на 24 февруари, преди две години, руската война ме завари и за мен започна като и за всички украинци през нощта с мощни взривове, ракетни обстрели, бомбардировки от руските самолети над нашите къщи. Тогава се наложи спешно да се евакуирам заедно с детето ми. Една болна лична история, както и милиони други такива. Най-трудното беше... Mm, да кажеш на детето си ставай, започнала е война и да погледнеш в очите му и да съзнаеш, че не можеш да го защитиш. Как гледате сега, през перспективата за развитието на тази война, на въпроса тя беше ли предсказуема. Ние помним как западноевропейските служби, и Съединените щати също открито говореха пред световните медии, че е възможно Кремъл да атакува Украина, но ръководството на Руската федерация отричаше това до последно. В Украина бяхте ли готови за тази атака или наистина беше изненадваща? Ами, ние сега разбираме, че всичко, което отрича Русия, точно това иска да направи. И тогава, въпреки предупреждения и ясни индикации, ние отказахме. И аз лично отказвах да повярвам. Надеждата е била, че разумът ще наделе и няма да се стигне до пълномащабна война. Сгрешихме. Затова призоваваме сега и международната общност да не повтаря същата грешка. Реално да се погледнат заплахи на Русия и да се вземат всички необходими мерки, макар и закъсняли, но да се вземат сега и спешно. И да се спре руската агресия, Русия да носи пълната си отговорност. И за отказа да уважава международен правилет и за всичките военни престъпления. Днес на практика 4 дни до датата, когато започна войната преди 2 години. Чувстват ли се украинците предадени от света, от Европа? Защото помощта всички казват най е достатъчна за победа. А като че ли на масата има само два сценария, или победа за Русия, или победа за Украина. Нищо по средата и нищо, което да напомня, ако не е уин, уин това звучи даже цинично в тази ситуация, и нали? двете страни да спечелят, то поне равни отстъпки, т.е. и двете страни да загубят. Много военни експерти казват, че няма такъв трети вариант. Вие какво мислите? Първо, благодаря за въпроса, много, много е важен и, и искам да, да наглася, че украинци са изключително благодарни на всички партньори на Украина за оказана всестранна помощ. Без това нещо жертви биха били многократно повече. А, и в днешното време ние наглашаваме, че спасени животи на украинци са в благодарение на оказаната помощ. Да, можеше да е по-голяма. Да, очакваме да активизираме сътрудничество. Е, да, тази обсегната помощ не е в обем, който е необходим за освобождение на Украина и за завръщане на мира и стабилност. Но за Украина като цяло не съществува нито третия, нито втория вариант. Имаме само една опция да се борим за нашата свобода и да се борим срещу пореден руски геноцид. И Русия трябва да се изтегли от украинските територии. Злото трябва да бъде наказано, а хаоса, провокиран от държавата, агресор, трябва да бъде спрян. Ана Теретична, доктор по история, тя се занимава с отношенията България-Украина. В момента е част от дипломатическия екип на посолството на Украина в България. Благодаря, че бяхте с нас. И аз благодаря за